Senyor Forguella, hem de veure un documental un documental que avui, a través de l'Òmnium Cultural, s'ha volgut presentar doncs, sí. aquí. Uh -huh. uh, en un any realment memorable, però en un any també especial per Catalunya. Fa sí. uh, uh -huh. uns moments parlàvem amb el, amb el realitzador, doncs, de, sí. de, en Carles Seuva, i ens deia que encara havíem vist por, por de la gent a parlar. Uh, I perquè com ho anàlita vostè això? Fins i tot es veu que hi ha hagut persones, algunes ja passa, que no han volgut parlar, perquè encara hi ha ferides obertes i la gent encara té, encara, els que van viure allò, els que han tingut la sort de no viure-ho, però els que van viure allò eh, realment van viure en un espant i que els hi ha d'haver-hi a casa, veu, perquè em deia l'alcaldessa que no que s'han preferit, sabent com sabien eh, esdeveniments concrets d'aquells dies, no han volut parlar, però és clar, és que la guerra civil d'aquí va fer molt de mal, no? I ara sí, estem en un moment especial, que tot això es torna a reflexionar molt i es torna a rebobinar perquè bé, torna a sortir el fet, el fet nacional català i el que aquest, la memòria d'aquests esdeveniments... ...és d'alguna manera també un estímul a pensar... ...primer que això no es repeteixi mai més... ...que a través d'una guerra no s'hagi de solucionar cap conflicte... ...cap, ni el de la independència de Catalunya més faltaria, no?... ...perquè les coses per sort han canviat... ...però la gent en aquell moment i aquells es van sofrir molt... ...i avui hem vist escenes de gent que han, ens han explicat... ...el què van viure i el que, les circumstàncies que els va tocar... ...de, de viure ells i que ha estat sagnant... ...ha estat un reportatge jo el trobo molt ben fet, molt ben realitzat i que colpia, que arribava al fons de, de, de, dels sentiments de la gent. Eh? L'Ombicultural doncs, fa aquest reportatge, eh, fa aquesta edició? Bé, no, nosaltres ens hem, eh, ens hem eh, posicionat com a presentadors de l'acte, no? perquè cultural aquest tipus d'actes eh, van tant en el sentit que anem òmnium, que només m'ho va eh, dir la senyora Buixader, a més a més ella és de la Junta d'Almium Cultural de la comarca. Eh? Vaja, no, ella decideix, va tenir la idea que si això havia de presentar aquí a Berga, s'havia de fer aquí, a través del d'Almium Cultural, pel, perquè, és esclar, la nostra cultura té molts aspectes, però tot, el que és tota la cultura històrica i una cosa tan directament viscuda per la comarca de la Berguedà, la, tota la lògica del món era que ho presentéssim nosaltres. Per tant, jo ja em sento honorat per la delicadessa que va tenir l'alcaldessa i per haver-hi pogut col·laborar com un acte d'òmnium, però com un acte molt especial, que no és un acte cultural més, sinó que és un acte cultural i enormement profund pel que fa als sentiments dels bargadans i d'aquests catalans que van morir d'una forma tan, tan injusta, com tants i tants altres de tot el país van morir per culpa de la guerra. No? És oportú? Oportú tot, ara. Ara tot és oportú aquests moments. Hi ha uns moments en aquest nostre país que qualsevol, a, qualsevol oportunitat de fer memòria i qualsevol oportunitat d'incentivar eh, els sentiments i fer d'aquest poble una recopilació general, jo ho he dit al principi, fins i tot aquest pavelló és que el com de la memòria històrica del país. Tot allò que ens ajudi a fer el futur a través d'edificar-lo de sobre el passat és, és positiu, naturalment, que sí. Podis, gràcies. Molt bé, gràcies a vostès, eh? gràcies.